Sie hören immer noch die Radio-Jerevanyorte. Jetzt haben wir dann doch mal gewechselt. Da bin ich auch ganz froh drum. Die letzten Tage war ja eher immer der Lange daran. Daran und dran. Und ich habe ihm Ideen gegeben, Tipps gegeben. Aber wenn man nicht immer alles selber macht, irgendwo ist hier noch ein Radio an. Und ich finde es äußerst unangenehm, wenn ich mit Ihnen spreche und ich höre mich dann doch gleichzeitig nochmal. Irritiert mich. Irgendwo ist hier noch ein Radio. Ran. Ein Radio. Es müsste noch ein Radio sein. Jetzt haben wir es gefunden. Das ist schön, wenn man dann immer so eine Prompte mit Hilfe hat. Das funktioniert ja nicht immer so jetzt mit den beiden, aber. Wir sind ja zu dritt. Das haben Sie ja schon mitbekommen. In der radio ihrer warn Ja, Sie müssen verstehen, wir wiederholen uns manchmal, weil wir natürlich auch herzlich gern mit den Hörern rechnen, die sich neu dazuschalten und dann vielleicht nicht ganz genau wissen, worum es da gerade geht. Was Sie hören auf der 97.5 bei Radio Lora oder übers Internet über lora.ch. Also, wir sind drei, die Radiärewan ist, Jote ist eine, ja, und dann natürlich sie. Nachdem wir jetzt nicht ganz genau wissen, wie viel sie sind, müssen wir natürlich von irgendwas ausgehen, das ist ja klar, sonst weiß man nicht, mit wem man spricht. Und so hoffen wir natürlich, dass sie zahlreich an den Apparaten sitzen. Kennen Sie das? So Gefühl, was ich jetzt gerade habe. Also dazu muss ich natürlich sagen, der Philipsen hält gerade ein Schild in die Luft, was ein bisschen schwer leserlich ist, aber er schreibt immer recht schnell. Nicht so salbungsvoll steht da drauf. Und der Lange hat es auch gleich nachgemacht und dann geschrieben. Auf sein Blatt Papier, was er bekommen hat, tu nicht so, als ob du Hochdeutsch könntest. Das sind also jetzt meine beiden Kollegen. Da können Sie sich ja vorstellen. Und dann sollen wir noch in der Stimmung sein und Ihnen von den mongolischen Erlebnissen erzählen. Aber bis wir jetzt hier wieder umbauen und die anderen sich dann wieder hersetzen, dann. Dann. Ja. Dann bleibe ich lieber da und erzähle Ihnen was. Sonst geht es nämlich bis morgen früh um 10 Uhr, wenn die nächste Radiärebahnjote beginnt. Das große Wehklagen, die Beschuldigungen, all diese ganzen Geschichten. Das können wir jetzt wirklich nicht brauchen. Das haben wir schon die letzten Tage gehabt. Und ich habe mich ja schon jetzt mehrmals breitschlagen lassen, abends dann entweder eine Geschichte beizusteuern oder sogar selber mit ihnen zu sprechen. Gut. Das Schöne an der Mongolei ist eigentlich, dass sie wie so eine Leinwand funktioniert. Es ist so weit. Ich wiederhole da zwar auch nur das, was jetzt heute Abend schon der Lange erzählt hat mit seinen Technikbeispielen, aber es funktioniert so auch für die Fantasie. Es ist wirklich weit. Und manche mag das vielleicht beängstigen, diese Art von Weite, ja. ja. Aber es ist so wie bei diesem Geräusch, was sie jetzt hören, wenn sie das von einer Seite zur anderen verfolgen und dann sich weiterdenken wie sich dieses Geräusch weiter fortsetzt, von links nach rechts und immer, und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Vielleicht kommt da am Ende sogar das zustande, wie früher die Perbeln erklärt worden sind oder waren es die Parabeln. von der Schultafel weg sich einmal um die Erde herum auf der anderen Seite der Schultafel wieder zeigen. Das waren die Momente, wo es im Mathematikunterricht dann spannend wurde. Wenn man sich dann vorgestellt hat, wie der Mathematiklehrer Mit der Hyperbel, die man irgendwelche Knöpfe drückend auf dem Taschenrechner. Sich aber mit dieser hyperbolischen Parabel bewegend, einmal aus der Schule heraus, zur Stadt hinaus, übers Land, über den Ozean, einmal um die ganze Welt gucke herum und wieder anderen Seite herein und wieder zur Stadt herein und zur Schule herein und dann wieder im Klassenzimmer und dann wieder an der Tafel. Aber diese Art von Vorstellung gibt es da überhaupt nicht. Auf sowas kommt man da gar nicht. das hat so eine Weite und so eine frische man spürt da immer den Wind der da kommt und das ist so etwas wie so eine Konzentrationsübung wie war mit einem ganz von alleine passiert. So von ganz alleine. Wie ist eine asiatische Atemübung. So den Atem von links hereinholen, mit den Armen aufgreifen. Einmal im Rundführenden führen und nach rechts wieder hinabgeben abgeben. Und wieder zurück. Und wieder von vorn, von links. Einmal den Atem mitnehmen. Und zu. So macht es der Wind. Und steht dann auf einmal einer und sagt, ja, was magst denn du heute essen? Völlig verdattert, drehe ich mich um. Sagt, <lacht> essen. Erschreckend, husten. gerade was gegessen, als wir angekommen sind. schon wieder essen. ja die Nachbarn kommen und die haben was mitbekommen, also mitbekommen, dass ihr da seid und die bringen auch was mit und dann ja da muss man ja da muss man essen mitessen. es wird alles aufgetischt was überhaupt da ist, um dem Gast freundlich gegenüberzutreten. Dann sage ich, Daganava, die jetzt kommen von jeder Jurte, kommen eure Nachbarn her. ne nein, sagte, nein, zwei sind heute gar nicht da. Die kommen dann morgen. Ach so, die kommen dann morgen. Ja, sagt er da gern. Ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich, aber... Wir sind so. sich alles essen. Frage ich ihn ganz vorsichtig. Doktor. er. Sogt er. gut. Dann gibt mir vielleicht noch einen Moment Zeit. Doktor, Kein Problem. Und geht dann wieder rein. Und weil es so festlich ist und weil selten so ein Besuch von weit her kommt, schaltet er Musik ein. Denke ich das wir. Wo hat der da das her? Fällt mir ein, natürlich. Das ist die CD, die ich ihm letztes Mal mitgebracht habe. Und zwei. Das ist so. Nein, das To be this geek. doch richtig, oder? Plus, Minus, da, was ist jetzt da. Ah, da ist der Schalter, schau, schau, schau, Ich dachte, das ist eine Verzierung, da ist das ein Schalter. Super. Schau dir das an. Jetzt leichts, das ist gut, ja. Mhm. Jetzt müssen wir dann noch die Laterne befestigen. Hoppala, jetzt ist es rausgekommen. oder? Die Der die brauchen wir noch, das ist ja nichts jetzt. Soll ich dann jetzt noch weitererzählen, oder, die Geschichte? Beim Daggern. Das war doch lustig, oder? Die, die. spielt ja die CD, die ich ihm letztes Mal gegeben habe. Das weiß In dem Moment ist mir das überhaupt nicht weg von mir. Das ist ich stelle das vor, oder? Da spielt er also. Aber die haben es echt aufgekommen. Der die Spinnen, wir die da die. Äh, die haben immer so ein bisschen eingewickelt in so. In so nein, kann man nicht so ein aber so was ähnliches. Die haben das immer so eingewickelt und haben das dann. Äh, ja, damit es gut verpackt, damit da nichts passiert, damit es gut auf die Reise geht. Das haben die dann gemacht. Mhm. Gut aufladbare Batterien-Typen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen verwenden. Nur Batterien des empfohlenen Typs oder eines gleichwertigen Typs verwenden. Batterien mit der korrekten Polarität einsetzen. So haben wir verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entscheiden? Die Anschlussklemmen keinesfalls kurzschließen. Naja. Haben wir jetzt alles gemacht, oder? Sag mal, was hast du jetzt eigentlich gegen deinen Husten gemacht? Oder du? wirst ja eigentlich überhaupt nicht mehr, oder lang? Ja, das ist, ja. Ja, das ist, das ist. So, jetzt machen wir das noch schnell fertig, äh, bis da die da ganze cd ich mein, da ist ja noch ein bisschen Musik drauf, oder, wie viele Minuten sind's, ja, das reicht schon, das so, jetzt, äh, mh, Lampignon, Paperlatern, Lampignone, Farolillo, was für Sprache heißt denn das bitte, Farolillo, Latarnia, Lampignon, Schwer entflammbar. Igni Fugé. Na. Flame resistant. Wo kommt jetzt das her? Von Riedmüller. Das so heißt jetzt so. Bundesdeutschland, oder? Ja, tatsächlich. Kirche, ein Tech. So, jetzt eine mongolische Laterne hat es nicht geleitet, oder was? Nein. Mhm. Ich bin ja jetzt gespannt, wie das geht. Aha, jetzt haben wir es. Das ist sauer. Genau, da können wir das so zusammen, zusammen tun dann. Und dann hängen wir das auf. Was man gar nicht, mehr mit das aufhängen soll, gell? Ja, das kann man weglassen, aber man kann jetzt die andere Laterne da hinten tun. Das Stänger, da das Halter-Stänger, siehst du das? Und jetzt haben wir eine Laterne. Ja, und sie leuchtet auch, gell? Super. eine Laterne. Jetzt müssen wir die bloß aufhängen. Das müssen wir jetzt noch überlegen. Das können wir jetzt aber nicht machen. Was <lacht> das? das. eine Laterne. Das ist Shushi. Das ist ein Schushi, ne? Ja, Aha. aber das ist halt jetzt nicht so gut. Das da ist doch ein bisschen. Das ist auch nicht gut. Macht da nichts, heute nicht. Jetzt du die das heute zu lachen nicht. Mehr. Na so geht schon. Na ja, gut. Dann packen wir das zusammen. Ja, komm. machen wir wieder weiter mit der Bagganus, um oder? Ja. Ja, das war alles so Musik, die hat denen also sehr gut gefallen, ja. das ist, ist klar, die waren da ganz begeistert. Da sind die Nachbarn da gekommen und dann, ich bin da beim Folklore ja. auf einmal haben die da so, äh Ich wusste ja dann auch nicht, wie ich verhalten soll, oder? Also das soll jetzt den, ja das ist ja jetzt was, das war jetzt die Zuhörer. Die sollen jetzt einmal die Musik hören, das ist ja jetzt Das ist ja komisch, gell? weil wenn die, wenn, die, wenn die da jetzt in der Jotte da, wenn die dann hören äh, so ein bisschen andere Musik, die können das gleich adaptieren, die können sich gleich einstellen darauf, das ist überhaupt kein Problem, das ist wunderbar. Das macht nichts. Die benutzen das einfach. es ist nicht so wie bei uns, wo man dann sich dann erst daran gewöhnen muss, wie die jetzt die Töne da machen und dann haben ja die Völker alle. Jetzt wartest du ein bisschen, bis du das runterziehst, dass ich mich da noch ein bisschen arrangieren kann. Nee, haben wir ja nicht einen bequemeren Stuhl. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Jetzt sitze ich schon auf meinem eigenen Sack. Nee. Ja, die haben auch bei diesen arabischen Liedern, die haben, die haben das alles gleich aufgenommen und haben gleich geschaut, was ist jetzt so. Könnte man sich dazu bewegen und dann ist gleich losgegangen. der mitten in der Jota, das war aber eigentlich, ich denke, das muss ich schon sagen. Gut, jetzt lasst mich ein paar Mal Kannst mir ein bisschen was ja. Das ist ja vielleicht ein bisschen besser, die Flüssigkeit und das Sprechen. Ja. das ist nicht, oder? Das ist so komisch, ja. Das ist das jetzt? Ach, auch mal. Hier ja, ganz schön durch, oder? Ach so. Ja, jetzt biebt sie es Ja, gut. Okay. Ja, die sehen wir uns jetzt gleich raus, dann, Für später habt ihr ja schon was vorbereitet, ne? Gut. Okay. Ik kies nu Mm. Na no, ja, jetzt also. Gut, bin ich jetzt schon da? Ja. Ja. Also so war das dann beim Tag an. Und den Nachbarjurten. Da stand man dann da in der Jurte. Die haben sich alle dazu recht ansehnlich bewegt, muss man sagen. Männer wie Frauen. Und haben ja, ihre traditionellen Tänze umgewandelt. Und auf einmal haben die in einer arabischen Tanz gemacht. Ohne, dass sie je vorher in Arabien waren. Die haben das einfach aufgenommen, was die Musik ihnen sagt. Okay. einfach mitgenommen, aufgenommen und dann ist losgegangen. Und die haben die Hände in die Luft geworfen und seitlich und ja, die tanzen da ja so ein bisschen so das kennt man halt eigentlich eher so von Hip-Hop-Veranstaltungen so Battles und was weiß ich was, also in der Richtung da kennt man das ja also haben auch ein bisschen was davon, gell? wenn die dann so tanzen, dann Und wenn das dann so richtig packt, wenn sie es dann so richtig packt, dann gehen die auch raus. Aus der Jurte. Wie in dem Fall. Oder da meine, mein Gastgeschenk vom vergangenen Jahr. Dann einfach mir zur Freude aufgelegt hat und auf einmal haben sich alle daran gefreut und es war für alle ein Geschenk und für mich sowieso, weil ich ja diese ganzen Gepflogenheiten überhaupt nicht kenne. Und ich bin mal vorgekommen, als wäre ich da, ja, auf einem dieser wenigen weißen Flecken, die es noch gibt auf der Landkarte, als wäre ich da genau dort eingetroffen. man sich mal vorstellen. Ja? Also, mitten, na gut, das war so 300 Kilometer von Ulaanbaatar vielleicht entfernt, mitten in der Weide der Mongolei, tanzen die zu arabischer Musik, Und das packt sie und sie machen da ihre Tanzaustragungen auf einmal und ich darf dem beiwohnen und sie bewegen sich hin und bewegen sich her, so als würden sie schon immer zu arabischer Musik getanzt haben und zack, einer macht die Tür auf und raus geht's und alle sind hinterher und alle bewegen sich weiter, bilden immer einen Kreis, gesagt, mich hört es dann eher so an, so wie Paul Bettel erinnert, wie man das halt so kennt aus den Filmen. Und war ja auch immer am seelicher ja schon mal gesehen. Und dann kommt der Nächste in den Kreis, hinein in den Kreis, rein und tanzt und zeigt, was er kann. Und dann geht es wieder zurück. Und dann kommt der Nächste